Je to velmi podstatně, co nám ukazuje evangelium, co jsme právě slyšeli, o tom farizejovi, o tom celnikovi. Vlastně dva účastníci naší bohoslužby, kteří se dost liší. Jeden se postaví tam, kde je dobře vidět na ty ostatní. A pak se modlí, bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní jako vyděláči, nepoctivci, cizoložnici. A ten druhý, ten stojí úplně vzadu, nepostvihnul ani oči a upěnlivě volá: Bože, slituji se nade mnou hříšním. Dva odlišně lidi v bohoslužbě. Různé lidi. Různým způsobem vyjadřují svůj vztah k Bohu. I když jsou pohromadě v jedné místnosti, každý je jiný, jinak a má na srdci jiné věci. V Jobové knize ve starém zákoně poznáváme ještě dalšího člověka. A ten je člověk zoufalý, trpí a nerozumí světu, ani nerozumí Bohu. Je to člověk, který Bůh Boha hledá, ale nemohu, nemůže ho už najít. Ani v chrámě, ani v modlitevně. On říká, jdu na východ, on tam není. Na západ nevidím Boha. Když ho hledám na severu, nedá se rozeznat, zůstává neviditelný obrátím-li se k jihu. V Biblii se tento člověk jmenuje Job. Vlastně byl zbožný, bohatý člověk, dobrý, ale pak musel vydržet osudové rány, rány, pohromy. Podle pohrom říkáme, máme ten výraz dneska Jobové zprávy. Víš, co je Jobová zpráva? Jobové zprávy jsme v, této, v tomto letě slyšeli hned po sobě spousta. Nejdřív tornádo na Jižní Moravě. Jobová zpráva. Těžká pohromá. Pak z Německa o těch povodních a teď všude ve středu moří hoří lesy. Samy Jobové zprávy. Proč se jmenují Jobové zprávy? Ten Job se měl dobře. Byl dobrý člověk. Bůh ho miloval a on se měl dobře. Je to jasně, že každý člověk, který se chová slušně, by měl mít Odměnu za to od Boha. A tak se vedl dobře. Ale pak se všechno změnilo, A přišel a všechno. Jako přes tornádu ztratil všechno, co má. Dům, jeho bohatství byl pryč. A pak ještě horší. Ztratil své syny, jeden po druhý. Rodič, který srací děti, to je hrůza. A co řekl Job na to? On říkal, no, Bůh mě dal a Bůh zase vzal. Jméno Hospodinovo bude pohoře no, Takový příklad dával v Bible nám. Hospodin dal, hospodin vzal, je to jeho věc. Ale tím to ještě nesmí neskončilo. Pak, když už přišel o všechno, tak přišel také o zdraví. A nakonec ani manželka už nepochopila. Řekla, že ty bys měl nadávat na Boha a ne pochválit to. A on říká, to máme od Boha přijímat jenom to dobro, to věci zlé přijímat nebudeme tak Job, ale dlouho mu to už nevydrželo. Jako každý člověk. On byl přece jen člověk a každý, má, každý člověk má své hranice. Ztratil víru a byla tmá. Bylo na něj moc. Tak začíná ta biblická kniha Jobova s těmi Jobovými zprávy, s tím velkým otřesem života. A ten Job měl naštěstí přátele. To je již nadějný, že když člověk má přátele a přátelé přišli a byli s ním sedm dnů, co měli říct? Neřekli nic. A právě toto bylo dobré. Určitě se vzpomínáte na situaci, když vy jste nějakému milému člověku chtěli pomáhat. Buď někomu ve vzboru, který věří v Boha, možná někomu úplně jinému. Chtěli jste pomáhat a šli jste za ním a co jste řekli? Báli jste se, co říct? To je také typicky, když někomu zemřel člověk, manžel, otec, matka, truchlí a potřebuje své přátele. ale nejednou se to stává, že ty přátelé se bojí, co budou říct. upřímná soustřást, není to málo, není to povrchný. a mnoho lidí se bojí a radši se té situaci vyhýbají, když vidí toho druhého člověka, který moc neznají, tak dokonce změnil chodník, aby nemusel nic říct. Tak ty Jobové přátelé byli v tom dobře, že se nevyhývali a šli za ním a chtěli ho utěšovat. Nemusíme vždycky mluvit. Ticha účast může být taky útěchá. Naopak škodí když mluvím až moc. A to, se, to je vidět, to je i v té Jobové knihe, knize se to stává, že ti tři přátelé Jobovy to nevydrželi, ale začali s ním, se s ním povídat a chtěli mu pomáhat tím, že něco říkají. A jak měli Jobovy přátelé to mlčení už nevydrželi a promluví tak tomu Jobovi nepomáhají. Chtějí mu pomoct a snaží se odpovědět na tu otázku, proč se to stalo, jak k tomu mohlo dojít, proč to Tornado udeřilo na mě, proč jsem přišel teď o všechno, tak jsem se snažil a teď je povšem. proč ta smrtelná nemoc vybrala mě v tuto chvíli. Jobové přátelé jsou přesvědčeni, že každé utrpení má svou příčinu v neposlušnosti k Bohu. To bychom asi my neřekli, ale no, také jsme vlastně přesvědčeni, že Bůh je spravedlivý a Bůh nás má rád. Tak proč toho Joba trestal? Co udělal špatněho? A ty Jobové přáteli jsou teologové. Oni to promysleli a začali mu sdělit, co si vymysleli: že kdo opravdu věří v Boha, ten určitě bude odměněn. A tím tomu Jobovi nepomáhají. Takový jim pomáháči jsou bohužel i dnes mezi křesťany občas slyšet, a možná i my jsme už něco takového nepromyšleně nebo nehkomyslně řekli. Možná znělo to trošku jinak. Kdybys opravdu věřil Bohu, tak bys byl zdrav, nebo tak bys se brzy uzdravil. Tak můžou znít rady teď přátel a pro nemocného člověka, pro člověka, který přišel o všechno, takové rady jsou jako facka. Takové dobře míněné rady nepozbuzují nikoho, ale utrpění ještě zvětšují, k utrpění ještě přidávají totiž vinu. Ty sám za to můžeš Job to naštěstí odmítá. Oni jsou třeba teologovi zlé a útrpění, mají přičuňu, no tak snad něco na tom je. Hříšný člověk zodpovídá za to, jak vypadá dneska svět i za tu katastrofu změny klimatu. To jsou pravdivosti, mají pravda, ale to mě nepomůže. Měli My, bratři, s sestry, měli bychom, když o těchto věcech mluvíme, měli bychom dobře uvažovat, kdo tady mluví a kdo má to poslouchat. To máme dívat na toho, kdo to říká, kdo je plný hrdosti a štěstím, dokud se má sám dobře, nebo máme dívat na toho druhého pro které takové další slovo je facka. Teď jsme u toho místa, kde začíná promluvit Job. Job se ujal sám slova a řekl. Čtu z tří a dvacáté kapitole Jobové knihy, verše jedna až sedmnáct. Job se ujal slovo a řekl, Stále je můj nářek spourou, Boží ruka nadále tíží na vzdory mému úpění. Ach, kdybych věděl, jak ho zastihnout, jak dojít až k jeho příbytku, zahájil bych před ním pří. Ma ústa by byla plná stížnosti, poznal bych, jak zní jeho odpověd, dával bych pozor, co mi řekne. Vložil bych do toho sporu se mnou všechnou svou sílu? Ne, stačilo by mu, aby mu věnoval pozornost. Rozpoznal by ve svém protivníku přímého člověka. Já bych dosahal vítězství ve své věci na věky. Důli na východ, on tam není. Na západ nevidím ho. Když ho hledám na severu, nedá se rozeznat, Zůstává neviditelně, obrátím-li se k jihu, A přece všechno mě počínání on zná, ať mě dá do vyhně, jako ryzy zlato odtud vídu, má noha se k jeho krokům, chodil jsem po jeho cestě bez odchýlení, nezanedbával jsem přikázání jeho rtu, uchovával jsem vnitru slova jeho úst. Ale on rozhoduje, kdo on u něho přivodí změnu. Co si umysl, to splnil. Vykoná tedy rozsudek nade mnou jako tolik svých jiných nařízení. A proto jsem před ním vyděšený. Čím víc na to myslím, tím větší mě nahání strach. Bůh zlomil mou odvahu, všemo, všemocný mě naplňuje hrůzou. Vždyť jsem nebyl zničen před temnotami, ale on pokryl mou tvář tmou. Tmavá slova, jobová modlitka k Bohu, Vžaduje si Spravedlivý soud. Žid Bůh musí být spravedlivý i k mě, Ale nenajde odpověď. Je vyděšený. Boží ruka mě tíží, říká. Já Bohu, Boží ruku často nevnímám, když se mám dobře, ale teď je těžký, teď mě zatěžuje můj vztah k Bohu. To je Jobová zkušenosti. Najednou stojí Bůh proti mně. A všemocný mě naplňuje hrůzou. Nechápu. Hledám ho a nemůžu ho najít. Ach, kdybych věděl, jak ho pak by to šlo tak, kdybych se osobně s ním setkal, tak bych se zahajil před ním, tak bych se... Obhájil úspěšně, já bych dosahal vítězství. Tak se obráci Job k Bohu, který ho nemůže vidět, kterému nemůže rozumět. Nestane se a ty z hledá dále Boha, protože je přesvědčen, že jedině Bůh mu může pomoct. Utíká jaksi tak před Bohem k Bohu. Měli My bratři, milí sestry, vy znáte pravděpodobně knihu Joba a víte, jak to dopadne. Jak to dopadne. Končí to dobře, že Bůh se slituje. Ale není takový happy end, jako v amerických nebo i českých filmech, kde nějaké ty události se nějakým zázračným způsobem mění a když nějaký zajímavý vysvětlení vede, zajímavý důvod vede k tomu, že všechno dopadne dobře. Ta kniha Job takový HBN nemá. I když Job je nakonec rehabilitován, ale nemáme tady vysvětlení. Nemáme teologický výklad, proč uvažuje Bůh tak nebo onak. Teď výkladu je hodně a proto má tato kniha 42 kapitol. Jeden výklad po druhém prezentuje tři kamarádi od Joba a všechno se ukazuje jako není to pomoc. Jeden výklad je docela vtipný. Ten je hned na začátku té knihy, že všechno je jenom zkouška. Satan, ten nebeský prokurátor, chce testovat jobovou víru a proto všechno to rozpoutá. Příběh se Satanem ale není pomoc. A proto vlastně tato kniha vzniká, že. Právě proto ty přátelé s tím Jobem diskutují a proto Job se tak zoufali modlit k Bohu. To, co mu pomůže nakonec, je, že se setká s Bohem. Rozhovory s přátelé a modlitby nepřináší Jobovi odpověd, proč se to stalo. Sám se nedozví odpověd na otázku, proč Ztratil dokonce všechno i víru. Ale něco se dozví nakonec. V bůžce se setká s hospodinem a dozví se odpověď na jeho modlitbu. Nakonec pro Joba nezáleží na těch výkladech, ale nakonec se sejde s hospodinem. Je to tajemné setkání. My jsme u toho nebyli také ne ty, kdo zapisovali tu biblickou knihu. Je to záhadné a tajemné. Ale nakonec říká Job, úžasnou věc. Znal jsem tě, Bože, jen z doslechu, ale teď tě mě oči spatřili. Dokud jsem je dobře znal. Věděl o Bohu Leda Coss. Znal jsem ho, znal ho z doslechu, ale teď, když šlo do tuhého, teď v utrpení, teď, když sám zoufal, teď ho spatřil, teď ho potkal. Ne přátel a teologický rozhovor mu pomohli, nepřigližovali ho k Bohu, ale právě v utrpení se s ním potkal, Poznal ho nově a mnohem hlouběji než předtím. Co mu pomohlo? Nebylo přesvědčení, že Bůh existuje, nebo Boha lépe poznával ve svém utrpení. Bible je plná lidí, milí bratři, milí sestry, které s hledem k utrpení a zkázy přestali Bohu rozumět. Je to tam všude v Bibli ta zoufalost. Ale nepřestali mu věřit, zápasili s ním, nepřestali se modlit a tím se staly našimi vzory. Ta jejich víra, ta důležitá zácná víra, není mimo utrpení, nebo skrze utrpení, Přátelé, nám v tom neporadí, každý tuto cestu musí najít sám pro sebe. A to nám možná něco připomíná. Ano, takové setkání s Bohem známe ze o Ježíši Nazareckém. Každý může se v Ježíši s ním, s Bohem setkat. Každý musí jít tu cestu sám, a každý může. Ta cesta tam opravdu je. Ta cesta ne mimo utrpení, ale skrze utrpení. A tady je víra nejen z doslechu, nejenom z touhy, že se chceme setkat s živým Bohem, ale právě v tom utrpení Ježíšovem, tam je vidět to setkání s Bohem. Tím se nevyřešuje, neřeš, nevyřešuje otázky viny. To všechno zůstává jako zoufalý křik Ježíšův, ale je tady ta Boží blízkost. Apostol Pavel dlouho si myslí, že musí se před Bohem vytahovat, že dělal všechno správně, že je to ta správná víra, až do té chvíli, kdy se mu Ježíš osobně zjevil před Damaškem, se setkal s tím Bohem, který šel cestu trpícího člověka za námi. S tímto milujícím Bohem se může, může potkat v Kristu, a ten nám pomáhá. Ten s námi bude přitomen u lůžka nemocného nebo umírajícího. Ten možná nebude mluvit, ale bude tam a šel nám napřed.